Шатах шафранних еос над всією простерлась землею, коней з плачем і стогнанням вони до міста погнали, вбитого ж мули везли. Та тільки ніхто не побачив їх ні з мужів, ні з жінок, підперезаних пишно, раніше, аніж касандра на золоту Афродіту подібна. Вздріла вона із твердині пергамської любого батька на колісниці міського при ньому окличника строї. Мулів побачила далі і Гектора тіло на марх. Заголосила вона і на весь Іліон заволала «Швидше, троянські мужі і троянки, на Гектора гляньте!» З радістю ви зустрічали, коли він живий повертався з битви. Він завжди був радістю міста і цілого народу. Мовила так, і ніхто із жінок і мужів тоді в місті не залишився. Велика людей огорнула скорбота. В брамі вони оточили Пріама, що віз його тіло. Перед всіма його люба, дружина і мати шановна, Косир в на собі до бистрих коліс припадали, Щоб хоч обнять його голову, і плакав народ весь навколо. Та біля брами вони цілий день аж до заходу сонця Сльози рясні проливали б над Гектора мертвого тілом, Якби не крикнув із повоза, «Свого старий до народу! Дайте дорогу, щоб мулами міг я проїхати вдосталь, потім наплачитесь ви, як мерця привезу я додому!» Мовив він так, і весь перед повозом люд розступився, як досягли вони славного дому пряма та мертве, тіло поклали на ложе різьбленне, навкруг посадили». За голосіння і стогоном ті і риданням спів почали похоронний, і в тузі жінки голосили. Перша плачем із них білораменна зайшлась Андромаха. Голову Гектора мужу звитяжся обнявши руками. «Рано ти, мужу, мій любий, пішов із життя, і вдовою в домі мене залишаєш». Тож син наш, малеще дитятко, Що породили його ми, бездольні, Квітучого віку, не досягне він, гадаю. Раніше, бо наш город дощенту буде зруйновано, Самбо загинув ти наш боронцю, Що рятував його і вірних дружин, і дітей нетямущих. Скоро від сіль повезуть їх усіх в кораблях глибодонних, з ними й мене, а ти, мій синочку, або вслід за мною підеш до краю чужого, роботу робить примусово немилосердним владиком, або тебе хтось із Ахеїв схопить за руку, і з башти жбурне на загибель жорстоку, в гніві за те, що брата забив у боях йому Гектор, чи його батька чи любого сина, бо безліч Ахеїв, Гектора, вбитих долонею, землю зубами вже гризли. Батечко твій неласкавий, до них був усічий жорстокий. Тим-то я плакаю, так, його люди усі в Іліоні. Гекторе, горя завдав ти батькам до ридань невимовних, їх призвівши, мені ждав найбільш катувань ти жорстоких, не простягнув би до мене руки ти із смертного ложа, не заповів мені слова останнього, щоб пам'ятала я його днями й ночами рясні проливаючи сльози. Мовила так крізь ридання, і в тузі жінки голосили.